Edo bidali email bat garrasika.info abildua Garrasika, entzun, hausnartu eta parte hartu! Ningun no representa els orfas d'Oxident Ningun no representa els orfas d'Oxident Es representan a sí si mateixes Agitación, acción y propaganda Cada banda de las reyes no están en venda Marquen la agenda Si no practicas el que es penses... yes, Nago? ¿Vai? ¿Vai? ¿Vai micro en colorea? Ah, eh? ¿Vai? ¿La gana? Es verde, a sal orange, verde Ah, vale ah. Bueno, ah, ahorita la Va, está que, que, ¿Vai? ¿Vai? ¿Vai? ¿Vai? ¿Vai? Bederatziak eta bederatzi minutu. Buena purtsu bat berando, balak beti ez dago gure esku puntual-puntual astea, horretik ere beste atxuk eta hor txai bi gara. Bai, baina buena menn gara, hori ba, garrasika kontrainformatibu honetan, aztelen eguazten eta barikuran entzun gai dauko zuena irola irratian gabeko bederatzietati hasita, Eta, bueno, barrikutakoa itzaldiaketa hartzen zaituko gara egezko moduan. Bueno, baude, hori igual pare bat pertsona erdian imatzen ari direna, que estak iku ikusiko dugu. Bai, igual primisia mateko ondino... Bé, ba, esbaina, bueno, optimista gara, energia positiva. Primisia baino presioa. Horida, horida, horida. Eta, bueno, bada, aquí zoe, hau da, fmkoeundasaspi.bosta, Irola Irratia, edosindominio.net, barra Irola. ...que pertanyan a poders obscurs, fan caputxes aixecan, i les sebas mans Ilikulian ofu bat pinta, nori el milonzen zizedit, konbazdi... Bai, eta bueno, bak, izue, gurekin programa honekin arramanetan jarrina izan eskero, garrasika.info arroba gmail.com daukazuela, eta bestela irrakti, irratiarekin kontaktateko. Irola, bilduazindominio.net, zuzenean e, sartu nahi baduzue gurekin edo beste dozein irratxaiorekin, eta inorrez dagoanean... Ba, erantzungai hori mesutxo bat utzi, bederatxila, olagogeita bat, irurogeita mar, irurogei telefono bakian eta gure webunean baita ere, ba, bueno, deskargatu ditzakezue esba, programak, benpasata, uh -huh. eta, bueno, e, entzungo duzuenaren informazioa erakurri baita ere dasen. Sí, sí la fuscó. Al barritutzaban kal negras culo Astero música tal debate, gurekin bueno, eh, egiten du irratsaioaren bidaia orduterdiko eta gaurkoan Kataluniatik datorren talde joa desda? Bai, adversariz taldea aukeratu dugu. diskaren izena nioen ja estu gogoratzen, horrekiko sunon baiten. Mm, posible da, baietz, baina keba. Keba. <laughs> bueno, ba, bestela igual geroago informazio gehi zango. Bai, akada pasa. Pues, oizio bera. Oso, hori, bueno, ba, adversariz taldearekin gaur Eta azte... rat, ratutxo bat gehiago Eta albistekin asiko gara Eta bueno, garriko gara aztea Errepikapenak izaten direla, beti garrasikaren Urrengo egunian, hau da arte e, Osteun eta arunbatetan Goizeko amarretatik, amaik aterditara Son hackers que llegeixen fins les tantes, s'amagan com judini al mag entre el fum del tabac. Banda negra perquè tenan dol perpetu. Tu diana s'clat tu super dit del fatul sobra impadú, i malababa da scuida grava la puta retina que viuo en par duna falsa. per Palestina o tancats en facultats, s'agellant caixest pintan carresta cinnà finità diaris, trapistes i bues en su recta tenan tactes, el fakta diu que són una seca bro. Però... Ninguno representa osorfos d'occident. Se van lleu explotar i que sal de tu poder. Ni un orfa d'Occident, atempera que el pudri present no viurà eternament. Niku no representa els orfas d'Occident, saben que els explota i que és el delinqüent. Niku compren la ment d'un orfa d'Occident, atempera que no viurà eternament. Bueno, eta albistekin asteko ba, komentatu nola ez, ba, zapatuan azke egunea izan zala, deustun, e, eta, bueno, urzi Martinez eta Eion Tietxea entregatu ziren eguna izan zan zapatua, eta, bueno, irura kaldera txilotu zituzten, ba, bertako plazako kioskotik jeitxizirenean. Eh, egunean searrela ere, ba el kartasuna gertzera jende asko batu izan San Pedro Plazan, ba batetik, ba grebara deitzen duten kolektibo eta erakunde txandaka pankartari utzi zioten, ba bestetetik elkartasun keinu musikalak izan ziren, medio esberdinak ere, ba, unean segitzen ibili ziren, ez, egun horretan gertatutako dana, eta 14etako, parkatu egurdiko ordubietako kontzentran be, ba, jende e, desente jente batu izan Eh bi gaste hauek, bai, jo Urtzi eta bai Jonteietxeak, etxeak bideo ba, bat eh bueno, el alarasi de Gutegrebalaria bertan izan ginen guztioi eta bideo honetan lagundu ditugun guztioi ba eskerrak eta hortze doa bideoa. Bueno peña, mi esker eh badez eh geinuengatik eta jaibete luze hauetan eh emandako eh, sustengogatik. Guk ere mai dezaituztegu eta den artean lortuko dugu. Gararia kaske. Fade power. Goraria. Gararia <laughs> kaske. Bueno, eta horiek urtsi eta teiere hitzak agur moduan eta bueno, esker moduan e, ba, dituzten ba, pertsona guztiei e, zuzendua. Eta baita ba, bueno, gogorazte hori ez, e, irola ere bertan egon zela, jendetza egon zela goizetik, ekin txapile bat, elkartasun kei nupile bat, eta gero ba, hori urtsi eta teierea gertu zirenean keosko gainera egon zirela. Eta ba, bueno, hori egon zirela pare bat zailakera lehen lenda bizi ez, horiek. Bueno, poliziarenak sartzeko, edo ez dakigu reglamentarioak izan markoli ziren abizuak edo egin zituzen, eta jazkenean bai bultxaka sartu ziren, eta bueno, aplataformak eskatu zuen bezala, jendearen e, resistentzia esen herriarresi bat izan bizkarra eman zitzaien, eta apur bat zaildu ez, lana, eta bueno, ba, beste gogoraztea bai, pertsona bat, bat dira, dira txilotu zutela ez, beste pare bat identifikatu eta bueno, tentsiuneak izan ziren, E, baita ere, bueno, jontei etxea txilotu zuten momentuan, eskumuturrean minain ziotera eta gero basurtuko hospitalera joan bare izan zela eta, eta despliega beikaragarria izan zala ez da. bai, bai, bai esan genuen eso bat furgoneta berreun poliziatik gora eta, bueno, ba eskenean ba, ez, es, jendea pur purbate aserrearekin eta ba, ba bueno, e, polizialen erretiratxe une horretan ere jendea ba, errepidera botasen eta, bueno, ba Protesta apuruat duzatu zen. Eta komentatu guna, no, ere, ba, irola, komen, bueno, esan no zunbezela, irola irratia bertan izan zala, ba, webgunean badagoela beba, egun horretako programa berezia entzutea. Hori daparkatu, eh? E, beno, beniztikukai bihina izeta. E, eso, bueno, gogoraztea, selan, claro, e... Giozkoaren bueno, gero torbilago joan zirenean, azkenean ere gure lekutik bota gintuztela, baina bueno esatea naiko naiko modu honean edo gutxienez batzen gutxi ziguten eta gauza guztiekin itzuli ginen. Ez dela gutxi kasu hauetan. Eta aurrera jarraitzen dugu kasu honetan E, hogeita sortzi gazte hau zipetuek, ba, urriaren hogeita marrean torturaren aurka mobilizatxera ditu bai dute, maak ba, izue Madri ari diren hogeita sortzi gazte hauek, e, torturatu zituzten polizien deklarazioak entzun behar izan zituztena, eta, bueno, ba, behin epaiketaren bigarren saioa maituta, egineko eko balorazioetan, bau, nazionalak duen jarrera kontra esan korra salatu dute, aztelenean, ba, poliziak deklaratzen zuten bitartean, salan egotera behartu baitzituzten, eta hori gutxi baliz, ba, balitz, balitz, bau, poliziak epaiketaren aurrean, mozorraututa, agertu zirela salatu zuten gazteek, ba, ez zitzaten. Eta, Loio lako herriarrezian atxilotu eta egun espetxean daudeen boskideen egoera okertu egin dela ere, jakinara dute gazteek, tortura zalaatzen duten, kamizetak, kentxera behartu zituzten e, gazteak, miak eta zorrotxak egin zizkieten, eta bidaia luzeak autospostura txarretan. Guztionen gaitik, jendartea, torturaren aurka mobilizatzera ditu dute urriaren hogeita marrean, eta, ba, aselako bideo bat genoekan prest baina ez dabil baina segundu txu baten musika entzungo duzue eta braintxe bertan bideoa biatuko dugu bases a Mansalva, he per torba la vistana en l’habitant un bit gran reserva, a la tele sempre es torba. quan del camí escorba, calma i un llibre xau a Projectes llistes al llapis sobre l'orella, literaturaa, música i política entre Cella i Cella. Saps que mentre hi hagi un explotada aquest món, ures de demostrar contra molt el cada ovella món. Entre amics bona gent algun dirà queua que sona veig, abraçarà, dirà que li havien dit ques bobra que ni sumyar o que et suriciis tant, callaràs la foto un flana Sfolgart'ha matat vaig quedar-me la sonia dels corbes la soria. Em ja, Per hi cap mencióm mal resolta. resulta que el que pots of ferer mai tan fa falta i pra que, sí, que sí vaig quedar-me la sortida sots ten un primer. ple ja gent es compara no has aconseguit que m'espavid I a base de xaes. Bueno, ba, lortu dugu bideo hori makargatzea edo eta orain bertan jarriko dizizkifegu baien hitzak ez da e, usipperen hitzak ba, gazteraraz egin dituzte eta baite euskeraz eta hauek ba, euskarazko partea. E, Adierazpen honekin egin nahi dugu hogeita zorzien epaiketaren e, saio hauetan e, izandakoaren valorazio bat, E, Lehenik aipatzea e, auzitegi nazionalaren jarrera kontra esankorra e, aurreko berrogei gazten kontrako epaiketan e, epaimaiak e... Ba onartu zuen edo e, auzipetuak e, ez egotea bere torturatzaien aurrean eta kasunetan gure epaimaiak ba, bestelako jarrera bat hartu du eta nahi izan du ba, gu konfrontatzea egu torturatu gintuzten eta jarraitu gintuzten polizia guztiekin. Orduan e, behartuak izan gara e, hemen egotera eta e, e, ikusten duguna da ba, poliziekin punitate osoa daukatela e, nahi duten asateko, e, gezturrak entzun ditugu e, gainera bon, osalako epaimaiak babestu egiten ditu E, mozorratuta agertu dira guk, ezagut, guk ez ezagutzeko eta honekin bono ba, salaketa egin azkenean ikusten dugulako ba, gure kontradituzten e, froga bakarrak direla e, inkomunikazioan e, torturapean lortutako gure, e, gure testigantzak eta ipatzea gure kasuan ba, Espainiar arrestatuan gertatzen ez demezela konparatzea Frantzian e, atxilotuak izan ziren kideak ez dutela horrelako horrelako testigantzarik egin, eta bueno, ba, poliziek egin dituzten jarraipenak eta, eta gure kontradituzten kontuak ba, gure uneroko bizitzaren izlada direla eta ez dauketela inolako harremanik e, akusazioarekin. E, aipatzea ere bai, e, kartzelan dauden boskidek bizitzen ari diren egoera, Ba, Egun hauetan e, kartzelatik e, auzitegira ekartzeko, e, trasladoak oso luzeak e, izan direla, eta eskuburdinak ba, moru desegokian edo eramatera e, eraman behar izan dituztela, e, katxeoak euki dituztela, kamisetan aranjak eta e, torturaren salaketa egiten zuten kamisetak kendu dizkietela. Eta bueno, ba, gure elkartasuna haiekin eta... Eta azkenik esatea, e, deitu nahi dugula e, Euskal Jendartea, urriaren hogeita amaikan, izango dela, hogeita marrean, markatu izango dela, e, ukiko dugun urrengo saioa torturatzaileekin torturatzailekin, ba, egiten dugula Euskal Herria mobilizatzera, eta torturaren kontrako ekimenak eta dinamikak burutzera. Bueno, entz duzu deialdi hori ilusatzen zuten tortularen aurkako ekimenak e, egtera urriaren hogeita hamarrean eta jarraitzen dugu libre dinamika honen barruan eta herri Arresiaren barruan bazaroaren sortzian iruñeko kaleak laranjazlaitzeko di egin du e, herri Arresiak eta ba, baita ere audienzia nasionale Espainoan epaitsiran diren hogeita zortzi gazten aboluzioa eskatu eta epaiketa politiko gehiagorik egin ez da dira galde egiteko. Eta, bueno, ba, e, algerraldi baten, adirazidute dute erriko erriarresiko kideek, datoerre nazaroren sortziko mobilizazio orako deialdia. Itzordua, ratzaldeko boste herritan abiatuko da, Antoniutik, titik, joe, eselako izenagitu uste den iruñen, eta goiburua, laranjas blaitu, askatasunet askubidez ibilen alde, epaiketa politikorik ez, goita sortziak ere libre izango da. Iruña iruñarriko herriarreziak egindu dutei aldiago eta nafarroako gainerako herriarreziai eregon bite egin diete zitarekin bat egin dezaten. Dei bat da aktibazio pertsonal elkartasunerako eta konpromisorako egoera hauek desagerdaitezen. Naharmen dute, ba, puntu hau garrantzitsu bezala, eta azaloren sortzian esan duten ez milaka pertsonal aran jaslaetuko gara, ogeita sortzi gazte horien eta sumario politikoetan ausipetuta dauden guztien askatasuna eskatzeko. Beraz, bueno, ba, Osegiko kide izatea gotzita du dauden e, ogeita sortxi gazte hauekin bauei babeserak ba, ba, ba usteko, haietatik ba, bederatzi iruñe herrikoak izan da, ba, azaroren sortzian, manifestazioa iruñean eta herriarrezien albistei amaiera emateko, Ba, epaiaren zain geratu dira ondarroko herriresian parte hartu zutenen aurkako epaiketa etamila mahiruko maiatzean urtza alkortaren atxirokkeeta ekiditeko eratuzen herriresian parte hartu zuten bost lagunen aurkako epaiketaren bigarren saioa egin dute gaur Bilbon eta iraiaren hogeita lagun hasi zen baina atzeratu egin zuten biertzaen deklarazioa faltasela eta. Gaurko saioan haietako bat ez agertu eta besteak bidkonferentziaz deklaratu du eta ertzaintaren bertsoari utsi dio, Le artitiba eta mutrikuko hitzak adierazi duenez. Eta horren beste ez, bueno, bukatu txatzen mandute, eta epaiaren zein geratu da, eta lau ausipetu egi, bostetatik lauri, agintearen aurkako atentatua egitea egozten diete, eta bina urteko espetxe zigo raskatu dute, beraien txat, bosgarren lagunari ordea, publikoaren aurkako falta leporatzen diote. I després que aquesta gent tan i tan superba no deixi parlar no pobla mentre expulsa ma germana emigrant després de las comodixan de las ràcies al rabal i deixar-los anastramulant després que el que és fundamental i inquestionable marchi de ci de pasadesa i seguim vomitant després de peragapar miserable i condescents ens coneceu la tour després de equipar treballar-nos Eta jarraitzen dugu hemen garrasika kontrainformatibo honetan, albisten tartearekin, eta komentatu atzoko egunean hispanitatearen eguna izan zelata, ba... Zera, ba... Lizarra aldeko kidek, ba pikutara mugimendua orkesteko eguna aprobetsatu zutela, izan ere pikutara mugimendua indar polizialen jasarpen oro salatzeko eta desmilitarizazioaren aldeko jarrerak bultzatzeko sortu baitute, Eta, zan e, bezala, jaiegun honetaz baliatu izan ziren, euren aldarrikapenak kalera atera, eta indar okupatza, okupatzaile oro, pikutara bidaltzeko lizarralde osoan guardia zibilen marraskiak itzatziz. E, eta, bueno, pasako dugu irakurtzera, ba, pikutara e, mugimenduak ba, plazeratu duen oharra. Urriaren amabia inposaketa eta sufrikario data dugu gure herrian. Urtero, lizarran zein euskal herriko udalerri esberdinetan gure kaleak eta errepideak okupatzen dituzten indar armatuek euregen egun nazionala ospatzen dute. Hispanitatearen eguna da, Espainar estatuak zapaltzen dituen herriei inposatutako jaiarrotza eta pikoletoen virginaren eguna. Guardia zibilak estatuak duen errepresio tresna da gurean. Gure herria gatazkara kondenatzeko eta zapalkuntza egikaritzeko bidali dituen inkontrolatu kuadrilla. Edo zein mugimendu eraldatzaile zapusteko lanetan diharduen txakur ejerzitoa. Herri honek konponketarako autua egina duen honetan guardia zibila, estatuak bere jarrera imobil apologia egiteko erabiltzen duen tresna da, Gure herria desgastatzeko mantentzen duen erraminta bortitza. Ezin izango da, gure herria aske izan indar armatu hauen presentziak irauten duen bitartean. Aspaldianik aldarrikatu den aldarria izan da, gorpuz armatu hauek etorri diren be, bidetik joatearena. Hora ez dugu lortu, baina argi daukagu, herri honek aurrera egin alizateko, bere bidea era azke batean egin alizateko, erre presioaren koloreak soinean daramaten hauek pikutara joan behar direla. Askotarikoak dira pikoletoen partetik eta indar poliziales berdinen partetik jasaten ditugun jasarpenak. Identifikazioak, katseoak, mehatxuak, kontrolak, milaka eurotako isunak, jarraipenak, atxiloketak, torturak. guztionen aurrean borroka eta aktivazioa dugu bidea eta horretara dator pikutara mugimendua. Mugimendua. Lizarraldean indar polizialen jasarpen oro salatzeko eta desmilitarizazioaren aldeko jarrerak bultzatzeko jaio den mugimendua. Resna eta molde ezberdin beren jardunaren ondorioi egin eta eurak behin betiko pikutara bidaltzeko egingo dugulan. Urriaren amabian inpozaketa eta sufrikario data badugu ere, 2008 malauko urriaren amabia askatasun eta ongizate data izango dugu ere, pikutara jaio dal izarraldean. Argi baitugu, konponbide bakarra, eurak eta euren jarduna pikutara behaltzea dela, ekin lanari lortuko dugu. Eta, ba bueno, hau esan bezala pikutara mugimenduak, ba bere aurkespen egunean pulasaratutako oarra, eta orain guan, jarriko dizuegu baita ere... Eh, hispanitatearen jaiegun narrotzonen aurrean, ba Bilboko ernaik plazaratu duen bideo bat. Bideo baten audioa. Bidea jarriko dugu, jendeak ez dao ikusiko. <hidea> Komunikabideotan, egun erontzuten ditugu estatuan ustelkeria gatik irekita dauden prozesu judizialak. Gehiengoa goa dira lapurretan ibilitako politikariak eta hauen inguruan aberaztudiren enpresa eta alderdi politikoak. Astu ere ezin ditugu azken urteetan privatizatutako hainbat kutsa eta honek supusatu dituen lapurketak eta eskubide urraketak. Baina ustelkeria hau ez da doainik izan. Krisiaren aitzakik are indar geiagorekin baliatu dira kapitalismoaren atxaparris. Horrela hainbat erreforma aurrera eramand dituzte. Gutxi batzuk aberasten jarraitzeko gehiengoa gero eta txiruago bilakatzen den bitartean. Espainiar imperialismoak estatuko mugen barnean eta baita munduko beste herri batzuetan pairatzen diren zapalketa latza gauzatzen ditu. Inbazio militar imperialistak eginez, haien elgurak lortzeko asmoz edo zein herriren gainetik pasatzen direlarik. hauden agutsi balitz, haien ordena eta sistema mantentzeko erabiltzen duten tresna, errepresioa da. Herria beheldutuz eta kolpatuz, beraien boterea galtzeko aukera guztiak desagertarasten dituzte. Lan honetan, ezin ezinditu goaztu Elizaren presentzia zitala eta Frankoen oinordeko den errege borgoia. Eta guztia olortua Elizateko, ondo ezitzen dituzte aien txakurrak. Lerche Arrago Eta hurriaren amabiko albisteekin jarraitzeko bakomentatu independentistak sareak hispanitatearen egunean Espainiako estatuaren ukazioa eta inposizioa salatzeko manifestazioa egintzuela bilbon gora Euskal Herrepublika lemapean. E, Txutxi Ariz Navarre eta independentistak sareko bosera maileak e, hartu zuen hitza ekitaldiaren amaieran eta estatu espainiole eta frantsesaren inposizioak jasalten baditugu ere ezin gara Espainiari eta frantziari begira geratu ez zantzuen. Ariz Navarretan itzedetan iritzi da gehiengo sozial independentista bat sortzeko unea. Eta manifestazioa maierako itzetan presentizantziren ba, nola ez, Katalunia eta Eskosiako prozesuak, eta Katalanei independentzia lortzeko bidean aurrera egiteko dela lusatu zien. Eta, bueno, eta retxe, eta retxe, peperen inguruan itzein dezakegu, baina nioz boto. <laughs> Bale, ba, jarraitzen dugu horrela, eta kasuenetan deustuibarrako plasatxoari Jolanda González-en izena emateko eskariagin biote ausotarrek udalari, eta plasatxoa deustuko herriberako berrogeita masei, eta berrogeita meretz izen artean kokatuta dago, eta eskariaren idatzi bat, eta urababesteko irureun sinadura baino gehiago, eramango dituzte, uso elkarteak erregistrora. Azte azkenean, goizoko maiketan, Deustu Ibarrako usotarrek zehastasun gehiago emango dituzte. Eskaera ekitaldean parte hartuko du besteak beste Asier Gonzálezek Jolandaren anaiak. Eta, bueno, abenbila tamairuko martxoaren bederatzean, Deustu Ibarrako plasatzoan, Herriberatarrek Jolanda Gonzálezen murala berriro margostu zuten, Bilboko udaleko langileek Jolanda Gonzálezen homeneze ausotarrek margotutako orma irudia zuela zutela eta hori dela eta Deustu Ibarra sorrotza hurren kokatutako esaspierakunde gutu nirekia azuzendu zioten orduan alkatesen inakiazkun Eta, bueno, ba, miga bederatxerunda ilketaren ikerketa eta arduren garbiketa eskatzen dute, baita ere, hotxaiaren e, batean, miga bederatxerunda larogeik garren urteko hotxaiaren batean hilbait zuten Madrilen, Jolanda González, bitiro, semeretzi urte zituela. Eta, ilketaren gaitik Emilio Gin ultraesku indarrari berrogeita iru urteko espetxe zigorra ezagirri zioten, miga bederatxerunda larogeita Eta quaselakoan ilsuen Emilio Ginnek eta bueno ba pasan urtean jakin izan genuez genuenez ba, Emilio Ginne orain guardia civilen chat, Espainia ko policiaren chat, tertza egiten du lan eta bueno ba autsak arrotu paisen agertu zen informazio hori eta komunikabideen harreta ere deitu zuen eta hortik bueno, ba, aurrera ere eskaera pilo bat egin sitzaizkion bai eusko jarduaritzari konkretuki hemen ba, ba Emilio Egin horren enpresarekin eta lanik ez egiteko Eta, bueno, erain pasatuko gara komentatzera, ba, bilgune feministak bere webgunean plazeratu egin dituela alde batetik, lesbianaskon rekursos lana, eta, bueno, ba, lesbianek bairatzen dituzten diskriminazio sozial, eta mota guztietako baliabide sozialak ezagutzeko, eta da, epa, etu, Eh, lesbianek pairatzen dituzten diskriminazi, diskriminazio parkatu sozial. Eta mot, mota guztietako baliabede sozialak ezagutzeko eta erabiltzeko diskriminazioek eragindako ondorioak aztertu dituzte eta baita lesbian arriskutsuak diren lekuak eta egoerak identifikatu ere bideo parkatu lan horretan. Eta gero baita ere komentatu, tomarel estenario dokumentala ere plazeratu dutela euren webgunean eta musika alternatiboetan emakumeen presentzia eta ausentzia buruzko. dokumentala da onako hau. Zenbatetan ikusten ditugu emakumeak zirkuito musikaletako eskenatokietan, emakumeen presentzia oraindik dik normalizatu gabe dago musika alternatibuetan. Ezen alternatiboek emakumeek askatasun erot, eta erasotasun gehiagorekin adirazteko aukerak eskaintzen dituzte oinarrian dituzten balio eta praktiken arabera. Baina egia dena, zera da, oraindik dik jarrera patriarkal eta matxistek bere hortan irauten dutela, batzuetan zutiago eta bestera nuka ezin. Iku... Ba, eka, zuenetan dokumentala epatu duzula eta gogoraraztea hemen eiroleirratian eh, urte pare baten egin seare marroki ratxe izan dugula eta justo gai hori tratatzen zuela, beraz, bueno, ba, posten gara ere jakiteaz beste, beste erakunde batzuk ere lantzen dutela Eta aurrera jarraitzen dugu, Ka, e, ba, sentitzen dugu apur bate azkar harri arineketan egitea guztea, baina bueno elkarrizketa bide euskagu pendiente eta ba, demora gainera torkigu eta esatea marnaka lagun bildu zirela e, Bilbon, Bilbao saharare riak disiduensa palcunxas ala kontsulatuaren aurrean eta bueno ba askapenako e, kide baten itxake entzungo ditugu berak saltzen baitu e, jakin beharreko guztia Eta bindu gara gaur, e, ma, marrokozek e, bilbondaukan kontsulatuan, ze 2000 malauko apirietik asko eta asko izan dira Sahara Mendebaldetik kanporatuak izan diren nazioarteko ordezka izak, eta inburu agarrorretan, ba, udadontan, e, aburztu eta iraia naskapenako brigadistak ere kanporatuak izan dira gurtizi e, marroko poliziaren eskutik, e, Sahara Mendebaldetik eta, ba, pixka bat hori salatzera, etorri gera gaurrez, Eta horretalako burutu dugu elkarretaratze hau. Ondoren e, brigadistak elkarretaratze bitartean igo dira e, zera kontsulatura eta bertan saiatu dira kexia formal bat jarten beraien kanporak eta e, dela eta eta baita ere sajarak egun biziduen egoerari e, salak eta eginez. Kexia hori jarten ari zirela ez diete hartu nahi izan, esan diete e, Bidali behar dutela kexea hori, berailekez direla hori jasortzeko ardula dugunak, hor, e, tentsio momentu bat izan dira, eta azkenean, ertainta igoda e, kontsulatura, kontsularen eskarri zirenik, eta, bueno, e, kexea ezin izan duten jarri, baina e, kimena aurrera eraman dugu, e, jende asko bildu da bertan, eta, eta argi gelditu beste behin ere, gaurkoan, e, salaketaria izan dela, bai kanporaketei dagozionez eta baita egun Sajarat biziduen egoerari dagozionez izan ere Sajaran egun e, biziduten egoera gogorra, bereziki Mendebaldeko Sajaran non okupazioaren pehan bizidiren Eta, eta egunero fairatzen duzten jipoiak, e, torturak, desagerketak, atxiloketak, eta, eta zoritxarre zeriozak ere, duela pare bat aste bertan izen jasana guali preso politikoa Marokoko gobernuaren utzikeria dela, eta egoera honekin aspaldia maitu behartzela uste uste dugu gaur egun orainik irten biderik ez daio eman e, Marokoko duzenduen okupazioari, naiz eta sajarak autodeterminazio eskubidea onartu baitan aspalditik, eta beraz eh Espainiako Gobernu Delegaritzari ere eh keixa bat eh jarriko diote Biladistek eh ba Espainiak egoera guzti honetan daukan kolaborazioa salatu. Ba, ba, Bueno, albistekin, albistekin bukatzen joateko ba, komentatu lehenengo eta behin urriaren hamaikan eh, askkeuneaz gain Bilbon ere ba, tiparen kontrako Europako egunaren barruan ba, Bilbonere bueno, Bilbon eta Euskal Herrian parkatu eginzak eh, burutu egin zirela eta hori ba, konkretamente Bilbon elkarreratzen bat egintzen harriaga plazan eta pixka ba, batigu... Bueno, ba, tipa zer den edo esplikatzen duen bideotxo bat jarriko dugu, hautsak.info batu egin bai dute edo bildu egin bai dute iruñan egin ekintza baten arira. Gure ustez, e, itun honek suposatuko luken e, Euskal Herriko langilegoaren batetik, e, itun honek e, bilatzen duena e, merkatuak liberalizatzea da, eta horrekin, e, batetik, E, bai hemenko produktorei eta ehu industriala e, suntsituko suntzituko lukelako ezpaile oke merkatu horrekin konpetitzeko e, modurik izaren. Bestetik kontsumitzaileei e, estatu batuetako produktu transgenikoak eta bestera bateko produktu guztiak eh lirateke eta e, e, kalitatearen edo edo zera ez elikaduraren kalitatean eta osasunean beran e, eragin hondiak izango lituzke. Bestetik zerbitzu sozialen eh ikuspegitik privatizazioa e, potente bat egite asmoa ere badago, horrek suposatuko lukaen guzziarekin eta hirugarren puntu gisa ikusikonuke e, ingurumenaren e, ikuspegitik sunttxiketa aitz e, brutala izango liratekekla ateak irikitzen bai, bai dizkio itun honek egingo balitz, frakina bezalako e, e, gauzei, e, ateak irikitzeko eta eta transgenikoa bezalako e, zera ez e, eredu e, elikadura ereduari e, ateak irikitzeko ere. Beraz, bueno, jende guztia animatzen dugu itun honen aurka posizionatzeko eta euskal gizartea eh, mobilizada dadin. Bueno, aorche ba, Adiaspena que eh, ai ekindako ekintzaren, bueno, eh, soinu atu ekintzen dituzu orain eta informazio gaiago nebaduzue. No al tip blogspot.com webgunean, ba, orkituko duzue. Eta, albiztekin bukatzeko, ba, bizkaibuzeko langile egiten ari diren lan uste ninguruan, ba, gaur bilera bat izan dute, e, de aldundiarekin, eta, bueno, ba, sindikatuek salatu dute, ba, e, bueno, ahi maskara kentzeko balio izan duela, E, argi utzi dietela, ez, grebak ez dituztela bertan bera utziko, ez badituzte, e, ba, sinatutako akordioak errespetatzen, eta beraz, e, ez dituzten langilerik kaleratzen, eta lan balditzak mant e, mantendu eta errespetatzen ez badituzte, kompromiso erreal bat eskatzen diete. Eta aldun diak, e, e, larasi die, ba, bueno, ba, ulertzen dituz dutela haien, e, haien jarrera, eta, bueno, ba, estertuko dutela zer egin E, aldak eta horiek maten ez diren bitartean, e, lan aldi guzteak eta, bueno, e, es, eska e, adiara zita daude, urriaren amabosta, ama saspi, hogei, hogeita bat, hogeita iru eta hogeita laurako, eta urriaren hogeita saspitik aurrera, greba mugagabea hasiko asiko lukete bizkaibuzko langilek, beraz, adi. Conciències volen S-O-C-I-A-L-I-S-M-E Consells comunals, mitjans, comunitaris i missions Democràcia que mana dels barracons Les s o c i a l i s m -e. la, dreta, la CIA, la National Endowment for Democracy Tots van perdre quan tot el poble de Venezuela es va aixecar contra el cop d'estat I aquí diu que s'ha acabat la història i que no assisti mai a victòries populars contundents s'amarguen i ha llavors d'esperances parcides arreu i el 14 d'abril de 2002 Va ser una llavor que segueix germinant en força a tota Amèrica lletina, Bai ba, bueno, orain saiatuko gara gure eguneko lehenengo elkarrizketatuarekin kontaktatzen, bera gazteizko egina iu kolektiboko kide bat da, eta, bueno, beraiekin irtzegingo dugu, izan ere duela ba es asko plaseratu egin baitzuten ba marotoren gezurra arrasista eta xenofoak desmontatatzeko balio duen txostentxo bat. Bera gure eskuetara heldu da eta horretaz eta pizkatu bale elkartearen beste kontu batzu parkatu kolektiboaren beste kontu batzu ez hitz egingo dugu esperan que m'entra banci i... els que m'estimen i vi ten viures del baki i tranqui t'espero et faig una perdi passeu ràpid no sigui que la set se mantengui engui ten guitengui falti rebe assis contu las vagadas que vista el carrer i sé que cada cara cambero la recordar en cara cacavi fen al primo una mes al àlbum de les ànimes nocturnes una mes que la millor de les fortunes vint de gel pesa sense pressa recordant el que tinc darrera i mirant endavant perquè només el temps que sarada nosaltres cuida del que tens sino vols perdre el rastre verds poc valors callats sols mitjuts més a la nostra trista vida flor wan patchutson més a la nostra trista vida baix com si fos la meva vida per' de criptonita, de la millor collita, tinc la sospita, avui per fi, un dia normal com una cadena hiFi. Si ja sortíem el dimecres al sortir. L Hieren nits mediocres, passejantes per toous, la lluna busca fortuna entre la fauna, envidre de lla el parc, se'ns fa tard. Ara els col·legues ja no es fan un truc, buscan axoluquin, queden al Facebook jo fora. per la vida en autostop amb el mic el ve el pau i el somriure de xarop i sem. Foto el que puguin dir de mi Faig birres amb David Axel, Roudi, Fries amb Bukerdi Manzanita que no em falti, em peto la discos a disc Us sense royalties La vida és com un petit suist trist Lleves la tapa, te la menges i acabas sucant els dits El mickey va, papa n'omplis no Se li canvia la cara com el guitarra de Chris Jo sóc l'imperdible Parker Lewis A mi m'agraden les camises, els mojitos i els daiquiris El pau especialista en guiris Dies kasom alzamus nen, un minis per on tu minis, verdas parados, talla sols micots, amb dolor, un dia ves la nostra trista vida, plor quan pocs son, ricsa tintes tornes a veig dura, un dia ves a badugu jadanik telefonoaren bestaldean gure eguneko lehenengo elkarrizketatua, bai, Gabón. Opa, Gabón. Kaixo, bueno. Vera aurkeinen orkest dugun bezela egin haiu kolektiboko kide bat dugu eta bueno, aurkeztu gunbezela, ba, maroto alkatearen inguruk, bueno, maroto alkateak esandako dako gezur xenofobeta rasisten inguruan atera zuen txosten batetaz, txosten bat ezagutu dugulako, ba ekarri zaitu egu gaurkoan ona. Baina igual, piskabat gu bilbotarrak izan da, ta, ba, egina iunik beintzat lehenengo aldizentzuten duena nire bizitzan, eta bat esplikatuko albadi guzu zer den kolektibo hau, nuistik no existitzen den? Ba... Egin aioz hortu zeen 2000 azpian uste dut. E, bueno, egin aio da aldezar, gazezko aldezarreko kolektiboat, bueno, atzean 2000 urtetik aurrera ere ba, hemen gazezko aldezarrean beti egonda ba, eta kiten txun zuen plan de arraren integral. Zentrifikazio, prozesu bat, eh, irekita agonda pila bat urtetan Eta eta bueno, egon dira pila kolektiboa ninguna, baina bueno, egin haiu 2007an sortu zen eta auso elkarte moduan eratu zen. Uh -huh. Auto elkarte es ofiziale, eh? baina auso elkarte bate moduan eta bueno, helburua zen apur bat, ba, ikusten genituen gabeziak eta beharrak eta ikusten zen pasatu ziren, pasatu diren eta gauzak berdin nola dijo hasen ba ikusi genuen beharra eh auzoan bertan eta auzo jendartean ba sortzeko komunitatearen inguruko ba lanketa bat, ez? Eh gara, bueno, edo gure elburua edo gure emeta izango zen, ba lortzea auzo bat non bere beharra kasatzeko gaide, ez? Aha. Eta eta bueno, hori erakundetik at eta eta ja. bueno, prosesu hartan. Bai, eta bide horretan, ba, gaur egunera heldu arte, ze lan, ze praktika edo eraman dozue aurrera? Ba, ba bueno, azpiur getan, e, periaren inguruan eta gentrifikaziararen inguruan ibili ginen hasiera batean, e, ba, lanketan buru helarri, kampaina ezberdinekin, eta gero ja, ikusi genoenean e, beharra, oza, Azken egin ditut horri artean, ez ez ez, ez, ez, ez protestatzen, ez azkenean guk e, ba, bukeraik ibargen dituela, ez. Hortik aurrera da, segin egin nigu Eta ginditu dituguen au, e, auzolanaren bidez, ari bidez, ba, frontoi ba daukagu, e, alde goi partean, e, bolera bat ere okupatzen zainatu ginen, botagintuzten. Uhum. Eta, bueno, abeti ba, biligara ere, gero koletibos berenekin hartu emanean, eh, sauzoko koletibokin alanean uhum. Eta, ba, bueno, ba, gaur egun eta lehen ba, aurkezpenean esan ezandu, dudan moduan e, Gaurko egunean nona ekarri zaituena, ba, plazaratu, bueno, berri duzuen ustutu da, si eran plazaratu zenutela, ez da? Oker respanago, txosten hau Iraia Erdian. Ah, Iraia Erdian, parkatu. Vale, parkatu. E, ba, bueno, ze ze bigili da mugitzen Gasteizen, ba precisamente txostenau hau egitera heltzeko edo heldu behar izateko. Ba, bueno, gauza maratona inguruan, maratona hizi zen ja Ustalaldean ja bere aurrekanpainarekin, ez? Mm. hauteskundeen biztan ere, ba pasaje nurteetan ere ibilien e, e, ibilien e, bezala, es. Ba. eta ja Uztailaldean e ja sizen esaten, ba, ba bueno, apuntatu zuen e, etorkin magrebiare magrebiare in kontra uh -huh. eta, eta eta bueno, ateratzen desaten Adiariston ez batzuekin esaten, ba etortzen direla ona laguntze laguntzat bizietera eta ez dutera, nahi, nai, bueno, oro korrean, eh. Uh -huh. Adiariston oidiera. Uh -huh. Ta orrizazen udasi eran. Eh guztaian e, aterra genuen txosten bat ba, e, auzoan eta gazteizen kontra ateraziren adierazpenekin, ba, danak e, biltzen, uh -huh. eta baino gero abuztuan ere ikusi denuen beharra e, ateratzea edatuekin. Zer, marteko esaten dituen gauza guztiak bezurretan uh -huh. daude oinarrituta. Uh -huh. Eta, eta horretarako datuak bira oso arriak. Orduan, e, irailean, bueno, hartu guenen u da balanketa prozesu horretarako. Uh -huh. Eta... Eta, buena, tera, e, bigara datu datuak e, hartzen hemen dikortik, prentzatik, e, estudiotatik, uh -huh. eta eta izan oso zaila ere, ba, bera diazpenak, bera zitatzea. Datuak oso harriak, eta, uh -huh. eta... Orduan, txostenaren helburua ere zen, apur bat... E, Ez gure iritzea plazaratzea, gure iritzea, iritzea oso ardea da e, e, rasismoaren, xenofobiaren eta klasismoaren inguruan, eragiten, e, adierazpena guik eragiten du, du, dutela kohes. Mañana uh -huh. irgenu aterachozten bat datzuekin eta iritsi gal, eh? jendeak, jendeak irakurtzeko eta haien iritsi sortzeko. Hmm. Bai, hori adibidez, eh, txostenaren chostenaren sarreran be komentatzen duzuen hori zuzenduta edo beintzat zegoek norzuk ikusten duzuen, eh, edo igual irakurtzen txosten hori, ba, prezisemente es, ba, erantzunak eraikitzeko aukerarik edo ekin nahi, du, nahi duen jendea. Eta ba ga horretan, edabe bai komentatzen duzu eh badagoelako edo on hartzen duzuela seguramente egongo dela beste gezurroiek sinetxi nahi duen pa, en, biztanleriaren parte bat eta pues igual leurentzako lana estala zelan bizi da edo ze gizarte mailan gasteizen zelango go harrera edo daukate marotok esaten dituen bai dituenak <laughs> ba egiten ari den kanpaina dago oso kalkulatua marotos o os argia da esanite bera badaki kristo e, neragiñado eta labaduela masa andibad gasteisen ba e, gauza hauekin hori ba, ba dudan jartzen direla ez Eda, uh -huh. osea, guk txosten bateratzeak ban ere guk rasista edo xenofobo testuioiz konbentzitu nahi uh -huh. eta hori ez da helburua baina ikusten dugu ere e, badagoela, jendarte zabal bat, uh -huh. e, ideia, barreneratuta dituela, erabatean edo bestean, ez, ez daude oso fundatuta, uh -huh. eh, razionalki, baina bai daudela oso integratuta eta oso barreneratuta jendartaren artean, orduan horia da oso keskarria. Uh -huh. Eta, eta, bainera, ikusten dugu ere, alatu eh, egiten dituen adierazpen erazpen hauekin, uh -huh. a, egoera, asko la dutela, ez? Eh? Niku ikusten dut marra bate moduan ez? Marra, eh, maratukaita dituen adirazpen marra mugitzen da, ez? Ta geroz eta urrerago da, orduan, uh -huh. rasista eusenofo batek, geroz, geroz eta aukera gaiago, eta ez eta errastasun gaiago ditu, bere ba, bereideak plazaratzeko, ez? Orduan, klaro, etorkinentzako, eta bereziki magrebia rentzako, ba, hombre, pues, egoera, ziurtasun e, pertsonal egoera hori, ba, asko zaitzen zaie, ez? Uh -huh. Eta orduan marto badakie, non jo no un jo laste nduen, badaki urte batzuk ere mezkitekin egin zuen ori, satanizazio prozesu bat eta eta botoetan uh -huh. ondo ateratzen zaio Orduan, claro. Uh -huh. Eta sentzu horretan e, bueno, e, alde batetik ikusi, bueno, ikustekoa da edo Bevai hor, osea, euskoko autonomierkiogo PPk no la ba, ba, bestu egiten dituen jarreak direla eta, es, kontu horiek bebai ba seweka station igual sufritu egiten dituzue dia danik, baina, es, Euskadi mailan meintzan, ba ematen daia, es. Dute. Bai, oso, e, gainera hori, oso normalizatuta daute eta oso harrenatuta. Osea, ta guri eske eskandola daite, esaego, ateratzen gainera dezurretan oinarritutako bai ez da pena direla, sí. baina apelatzena prentzan, eta ez da goenean, inolako erantzunik, bai, bai, bai, oza, iruditzen gizarte diagnostikoa da, da nahiko sí. tristea, ez? Eta orduan ikutzen dugu ere, e, aukera balda, lanketa bate egiteko eta pedagogia txiki, oza, e, multzo txiki, baietan, eta egin behar pia pedagogia, ez? Ba, rasismoaren muztro txiki hau jendeariki ateratzeko, ez? Eta aldatzeko, eta guztiak aukau, ez? Eh? tu satischo uh -huh. al bañ claro vengaudecotada uh -huh. tuán ya mecó no la ría de rena de toquíña en sacóere y eh? usted tu eres era propia godra era, era sobervalabaude te agendaí uh -huh. legítima tuttava ba iraínchecodo quien te parte tú no vienes a vivir de, mis, de de mis de mis impuestos y uh -huh. así como gratuito. E, gaur bertan marotok, es, egin du deialdi, deialdi hori dio jendeari, es, barruan daramagun edo arrasista txiki hori ateratzeko es, eta e, komentatu du, ba, ba, bai eusko Jaurlaritza eta bai partidio politikoak mugiarazteko jendearen bultzada beharrezkoa dela, es, herri mugimenduari edo deialdi egin dio bere hauek babesteko eta eta salaketa hori aurrera eramateko Ez nahiko, bueno, aurre kampaina egiten, baina baita ere esan duzuna, es? e, jendeak barruan daukan, e, barreneratuta daukan, diskurtso hori atera naian. Ba, eta, bueno, marotuko egiten du, jakinda, o sea, declarazioa, aboga por, por la fuerza popular, uste dut, ezaten duela. Claro, bera, que egiten ari den kampaina, orain ILP haremobida honekin, lege, bueno, atera ditu... E, RGI-aren baldintzako gortzeko uh -huh. gehiago gortzeko atera orain saspi baldintza berri eta arduan orain dago bere kampainan eta etu deskantzatzen eta zouste dute atera zuen ba ezan zuen e, ILP lege le berri bat egiteko Babeza behar zuela eta aterako duela kanpaina atori egiteko, ez? Eh? Eta bera ba, haki, no, no, no jolazten duan, ere, botoen kontuak egiten badituzu ba, haki bera, que oita mar milla ziñadura lortu ditazkela eta eta izan baditekela, pues eri, el caballo batalla dut eskundetan. Uh -huh. Orduan, claro, panorama, ez da, da raza. raza. Uh -huh. Baina, Hau egiten du, ez bueno, dakite, eh, igual galdera, o sea, zure ikuspegi pertsonala ematea izango da, right. eh, edo, baina, e, ezaten duen horretan sinetxita egiten du, edo, mm, zehozer galtzerik daukala uste duelako? Hau da ez, okay. ebin da berriz abiz ezaten hori kontuak atera egiten zaizkiola, gazteizen bestalde batetik edo bestelango Eez bere botrea horsa antzan jartzen duen eser topatzen du, olango edo gauza biakkustartzen diren edo esezkezdaki. Olangoetan batzutan flipatu egiten daute ez, noiz arteen kontuak edo noiz arte be bad eh, Magrebi hartarrek espainiar eh, er nazionalitatea lortzeko behar dituzte pia bat urte. Orduan bag egite ezin dutela eh, botatu hauteskundetan, uh -huh. orduan horurrez du esergaltzen E, egiten duen kampainaren haitik ere, zeñalat editu Magregiatarrak eta Latinoamerikarrak kusten editu alde batean eta, eta era berean ere komo e, que lez da un poco zera mm. e, ba, akielako buskatu desaketela eta arduan, oza mairean egiten ari dena da klase e, pues, borroka bat bueno, klase borroka bat ez bera dago oso, oso komodo baina egiten ari dena da poboren arteko guda bat Uh -huh. azkenan egiten ari dena latinoen eh eh hemengo jendearen artean e, eta magrebieran artean haien ba, artean e, borrokatzea dio e, lanbidegokolan nik ikusitu jendea eh kseatzen zegaitik e, atenditzen dituzten hainbeste Marokoar maroko bera baino lehen eta azkenan lortzen ari dena da uh -huh. pobren gerra. Uh -huh aitigero cifra, o sea, dira oso, oso, Ergia, mm. ergia bak, bueno, ergia ment, bai, bai, bai, eta errean dagoen iruzorra da uneko batekoa. Eta uneko bateko hori da dira 4 millioni guztira, mm. ez? urtean. E, Euskadi daukan iruzur fiskala dira 13.5 millioni. O sea, hm, mm. ez es, dago iruzur egite inun, baino a ber, martuko egiten duena da focalizatu iruzur mota hmm. bat, ba, akilako nor, nore hor sartuta, hmm. ba, akilako eh, jendearen artean sortuko duela eh, guda bat, eta hmm. polarizatzen dituelako eh, iritziak. Hmm. orduan duan hor dago, hor dago jokaldia, eh? Hor, hori da bere jokaldia. Hmm. Da, horretan, nadie hori gero nahi nahi galdetu baina, bueno, ya behin komentatu edinduzula, ba, behai, buluen kontu horrekin segituta, baita ere, zelan RGI-a esten, zelan sartzen dioten jenteari buruan, ba, Marokoar bateko bratuz gero beste norbaitik entzendio lako dela, ez? eta holangoak, no, er, ba, hori er, egan ez denean. Le... Ba, ez, edatua dira supergarbiak, erregiaren baldintzat dira, oza, dira berdina mundu guztia dintzak, ez da, gainera, esaten dizu, hemen esaten dute gizarte zerbitzak esaten dute hori, oza, hmm. legea baldintzatzen ditu dela gauza huek, eta, eta inore entzate, oza, gainera eske que zailagoa da, e, e, torkin bat entzat, eskaten zailolako irurteko e, hmm. Hmm. Bai. bai eta horrekin eta horrekin batera, beba ez, ba marotokia komentatu egin du baita ere bota du olango zera hori baldeintzen aldak eta horretan epeak luzak, gehiago luzatzearena ez, eta horrek beba irakurketa bat albidetu du edo bueno, estrategia horrek edo nolabit eramango lukena hasan azken finean espulsiora. Es? Bai hori da, bai, eta, bueno, amar urteko padroia jartzen du oh, eh, erregi irako. <laughs> <laughs> e, eta, gero, oza, amar urteko eta gero beste baldintzen artean, ere da, paperi gabeko jendea delitzataka balanik espaduzu egin, ere, eta okaz aukera erregi uh -huh. irakiristeko. Ordan dira, oza, ja gaur egun uh -huh. eh, erregi irako baldintza badira eh, oso oso zurrunak, Ba, bueno, es que planteatzen duena da, ba, ori Criston Argizeta eta, bueno, pero que elitzen dira, bidez, zaintzan ibiliden jendea, eh, pertsona hmm. zaintzen ibiliden jendea eta eta joenemultuatere, ezin ezin izango dela aialgatu ergeira. Hmm. Ordea baina da bere hokaldi, ordu. Hmm. Pues, hmm. Se ukalarebe ere beba eh eta claro, unche estenaren sarrera, sarrera edo plazaratzen dozuena ordea, ez, ba bulo hauei, hauetan sartu aurretik, precisamente, ba, migrazioaren ideia bera, ez? Eta zelantzalan jarri daiteken, ea non migrantea. Bizi dugun gizartu honetan, ez? Edo izan claro, da? Eske, gero ere torkinaren perfia, ba, ematen duia dela gaur egun izan dakoa, ez? Ta, gero, oza, historian zehar e, torkinak izan gara anak, eta... eta O sea, eta gero ikusten da ere albistetan ikuste dituz eta bat, ba hori gazte eh, espainako gaztea zelan jatuen direne ikasterazekin ora edo zelan lanbicieren la unche tactic edo edo edo se tratat, tratatzen Espainiarrak eh, eh edo Alemania es eh, como que vienen a vivir e, res, Esan naiduen. Zer? Ei, barkatu, barkatu. Es despapés. El que tu ten. Bai. ez eh, ez. Horain entzuten duzu? Bai, aldu nahiz, ah, bargatu. Eta ah, ni entzuten duzu, be? Bai, bai, bai. Bai, aldu nahiz. Bargatu. Ez que... Bai, bueno, la saialare, bueno, ya eh, galdetona egen izun igual eh, botatxeko alana azken azkena dira azpemesala ezuek Bueno, ser bilatzen duzuen hori eldu nahi duzuen, non gendeak aurkide saquen chostenau eta ea modurik dagoen ere, ba suekin jartzeko igual ba suekerre chostenau asalteko edo estaba bat eman ah. nahi bada eta bar, ba, bueno, nola nola suekin kontaktu eta bar. Ba, u casi e, daukagu blog bat, e, la gente rula ditzen da eh Interneten eta hor sarza ditugu alhalbiste eta dokumentu guztiak eta hortik bideratu genituen azkenean e, zabalduuenen apur bat eta azkenan zabaldua pia bat tariariooso eta, oso bat, e. eta bona, ama amatzeko eh? astummarrratu nahi nuen ere te heekin ere eh, gazte izen sortu da ba, tripetatik sortutako Ekimen bat, edo, bueno, bat, beratoren inguruko dira azpenak e, aserrea sortzen, sort, sortzen dute toki tokiguztietan, eta azkenean jendea bildu da, eta, eta, bueno, ekimen desbereina sortu dira honen inguruan. Eta, txostenaren helburuetako bat, eta helburu garrantzitsuena hau nire ditzera, da, ba, nire nire ditzera, baina nik uste dut, daola kriston lan, kriston ba, lan txikia, zan edut, maia txikiaan, apurtzeko, ba, ditugun e, kutxua rasista eta xenofogo edo prejuizio pila bat, e, torkien iguruan, eta horretarako nik uste o sea, behar beharrezkoa aldatzeko jendartaren mentalitatea eta benetan hartzeko a, o sea, erantzun bat emateko o, e, maroto eta e, horreko diren adierazpen ahuei, ez? Eh? Elanpeago jiko txiki hau espadu egiten azkena jendartaren artean Etu kontzientzia hori sortuko. Orduan bai ikusten dut garrantzitua, jendeak irakur ba jendeak irakurdesan datuak hartu ditzan eta bere kuadrian, kalean e, dendan et, a, jendearekin hitz egitea eta apurtzea bulo hauek bestela ba hori, eh larritasun egoera na, ber, da, eta ez guretzat, guretzat bai, baina etorkinentza da asko asko izango da eta sifurtasun maila hori ere e, asko saihego izango da bereentzat bizitzeko guneakotasunean. Bueno, ba, Deialdi hori gukere luizatzen digu jende guztiari, deskargatu de sala, la gente rula blogean eh, txostena, irakur de sala, eta hori da, ez maia txikian gutxiene, zinguruko ekin, eh, bailanean, baietxean, bai, bai poteak hartzen lagunekin, ba, oria. Oria. Ausauek itxegin, es, bai, ausauek itsegin, landu ez, eta estabai datu, ausnartu, eta, bueno, ba, azkenean, eh, normalean eramaten gaituzte gauzauek zentzuzko eh, eh, ondorio batzuk ateratxera, eta, bueno, Barruandara magunes, eh, sandozun bezala kuchuarrasista hori baja, Ctrl+H jakita jakitea sartu digutela eta bueno, ba, ba azkenean, eh, orokortxe orokortze guzti hauek eta kriminalizazio guzti hauek eh, ondo saldu duzu bezala ba, bere helburua daukatela eta azkeneanen komunikabidekin kanpaina un egiten direnean pues, hori, el potoloak aria. egoten kego ten dira lachetik. Horria, eh. horria. Ho, ani ah, eskerrenetan gurekin izateagaitik gaitik. Bai, eskerrik asko gurean egoteagatik. Bai. Eta animo asko eta jarraitu landikaina egiten ari sareteta. Dale, ani eskerroei, eskerrak asko. Yeah. Mikrofonoa, Maiz. Ja vamos a por ti! Vam començar a fer una llunques a escola per la finestra, ens viien i vam sortir a la palestra. Seguim alimentant la nostra ràbia i el guardià va cantar sègul, ens ignora perquè ens ha perdut el rastre. Jonquis del camí d'Estérbul, baixada Lúgul, si el rap és una excusa per mostrarte i has errat el càlcul, deixes al dretol de la porta del subsol, digu, les ambejes pels que busquen una pústula. Abuiurem la gola dels borraixos, el nos odiàvem de mania mani igual mani, la chupava o strata spagus, vagnyambus en Armani i confonyeu els desijos... Bueno, eta hortzi izan dugu eh orain go lkarresqueta, Gasteizko lagun hauek, esan ba, dugu bezala es, Maratoren bulo arrasista gustia, bueno, orkait duten txostenaren inguruan eta orain txertan, e, oroimenare litua denean, ba, mugimenduko lagun batekin itxea ingo dugu kasu honetan, badakizue bost bilbotar gaztek, ba, maite perezen eriotxaren hogeita bosgarren urte urrenean iritxe artikulu bat idatzi zuten, eta kartxelaratxe arriskuan daude oietako lau, beraz, bueno, beraiak nitxe ingo dugu, eta segundu txu bat mesedez, bitartean, haien, bueno, egoeraren kuña batekin utxiko zaituztegu. Alarma gorria! Alarma gorria! Alarma ala. gorria! Laubilbotari ditzi artikulo baten gatik espetxe arriskuan. Oroimena delitua denean, iritzia ematea delitua denean. Defenda de Sagun Adierazpena askatasuna. Zola em va dir, acosta't a nano, pilla't un vano i posa't marrano. Surt del casu plon, deson de llum exano, ni burbon ni ron, ni d'un perinyon. Que va només ser l'impuls de veure el mar a prop i El meu dolor no necessita psicofàrmacs ni aigua bruta d'Estarbax sinó calmarx i àlmacs, i això la platja amb els bros de de pontre tàmpaxi merda, hibernes magmacs, i hi ha una flor amb dos jolais, l'Ibiza, la nebuconodosor marinador, mordor i el ronquiler de maiz, i qui penetra com l'Iniesta i no molesta com l'Enri i ja jaudarren amb l'equipatge és el Basili Esquenes plenes d'oliboli i un auricular, el bar farem de l'expoli de pit i sonar. i aquí una mau d'allà una oxidada blau més que una Hendrix en febertri, som la Pa Pachi, Rodrigo Us vaig dir rap ràpid Perdón, digue Diego Dic, prisamata, amigo Check it Amb els peus en remull El Pachi esflou robust Tant a gust d'escoltar-lo Ja li fem un gust al mèrit A la sorreta ra rapeja la floinata la, la crema L'alta click casclata Ho porta el genoma Com la conversa i la ginebra i la set de sal i sola, la pell gamada, al límit del malanoma. Més tard neixen trames nocturnes i salten espurnes. Quan mostres les cames en flames, tambadurnes en i encarnes, les passions taciturnes. En un bain sota la lluna fèmute. Bé, badao bueno, cagut, telefonaren bestaldean. Gaueko bigarren elkaresketatua. que, que tatua. Bueno, Lenda Bici eskerrik asko gurekin egoteagaitik, gaur gobean hemen, irola irratian eta bueno, ba, saldu dugu ja sarreratxo bezala, ez bueno, se Oroimena de Litua de Neanés e, mugimendu edo plataforma honetako kide eta kasu honetan ba bueno, Maite Perezen 25. eriotzaren 25. urte urrenean idatzi zenuten iritzi artikulo baten ondorioz, ba, bueno, entzutegi bueno, deitu dutegino eta orain ba espetxeratze arriskuan saudete Egal bai. kontatu aldi guzu apurtxu bat aziera-azieratik, bueno, zer, bult, zer bultzatu zintuzten e, iritxe artikulu eri dazten, eta, bueno, zer ze lakoak eixan dira pausuak ez, egoera honetara iritxe arte? Bai, bai, esan duzun bezala hori. E, batu ginen data horretan, oindala 2000 amabian izan zen, abuztuan, betetzen ziren, ba, goita bostur temaite hil Eta bat usinatu inen hausoko aldezarreko zeilagun, eta pentsatu genuen, ba, ideia hona zela, ba, oroitze aldera edo, ba, pertsona bat zelaren guk ez, ez genuena esagutu, ba, oroitze aldera e, gutun bat, iditzi artikulu bat idaztean. Eta batez ere hori zandute ez genuena esagutu, zela noita urte ziren, guk ba, ez genuena esagutu gara jori, baina beti guk hauzoan beti izatea, jaso izan dugu oso, oso pertsona maitatua izan dela. Oso pertsona komprometitua bai hau zoan, horre bueno, pertsonak danok ezagutzen ditugunak oso referentziarak direnak bide hau zoetan, eta hori oso maitatua. Eta horrean esan genuen, ba, data horren barruan, garrantzitsua ikusten genuen, horoitzea. Ba Eritzi artikuloa idatzi genuen, publikatu zen garen, berrian, eta bueno, beste medio digital batzuetan baita ere, Eta, eta hortik ba uz urte berri bulta nego eh adientzia atletik abisua monsiuten ba deklaratzera jaisteko eta eta bueno orain zen periplo judizial bat amaitu amaitzen ari den aia da dena, ja, amaitukoena eta eh, peketa izan genuen eh ahorten, ja Otsailean, txailen amarrean, eta ba, urte beteko lengoz, bi urteko espetxe zigorra, eskaeraz eska eskaera izkala eta helo geitzi zuten urte betera. Eta urte beteko, urte beterako kondenatu gaituzten. Eta hori da, pizkalatorain gauden egoera. Hori, terrorismo agoratzea, ez? E... Bai, bai e... Le... Egoz... leporatzen digute hori. Da. Eta berez, e, igual komentatu duzu zei gazte kidatzi zenutela, Egoera ezberdinak daude, eh, sei gaste hauen artean igual comentatu bueno, bata din chikikoa momentuan beste bati erez eh, kondena eh, die, bueno, multa baten truke aldatu dio, te la damos, no, bueno, es ainda ahora inne sei gaste negoera gutxi gorabera. Bai, ba, bueno, euritariko bat, eh Ainhoa, eh adin zen iratsi zenean gutuna, hori. Be bai me genuena zen hori, ia gustarasteagutunean, ba, belaunaldi berriagoak ere edo bueno, danok Auzk azken finean auzoan ba ba oroitzen dugula eta eta, eta hori maite maitatzen dugula, nahiz eta guk ez esagutu ba bere bere bizipelengatik eta be, berak gure auzoan ba ba beratas entzun dugunagatik eta eta hori hainoari, saioainoari,ainoa inchiikoa zen, eta f, ba bux, e, gure kausa berean baina apur bat aparte haien chikikoen e, tribunalean epaitzeko itxaroten ari da. Orduan e, eh, ere beste paiketa bat izango dugu eta eskatzen dizkiote 65 ordu orduko ba, hori, ez dakit, lan sozialak edo holako baria txikikoa zelako. Eta gero beste Mikelen kasuan, eh Mikelen kasuan gure defendtzan e, egin genuen, bueno, beti medio batera bialtzen dutzunean holako itzi artikulu bat eskatzen dizute edatu batzuk, emotea. Eta mikil izan zen, edatu hor horrek emontzituena. Eta arduan e, berari, ba egotzi diote e, 6.000 eta laureun euroko izuna. Eta beste lauroi urtebeteko beteko zigorra. Eta orain badakizue gutxi gora bera, ze, zein epean edo jakingo duzuen, bueno, ba, eltzen zaizuen gutuna, edo eta ze, eta hori gertatzen denean, ea orain dikere bueno, ba, irten bideren bat edo baldin baduzu, aukeraren bat ikusten duzuen espetxe zigorrori esbetetxeko? Bueno, e, orain gukeen genuena, ja sententzea irmoazenean eta ez daukero bat genaukana zan goren eramatea eta elegitea sartu genuen, gure abokatuen mm. bitartez hori, e, hausitea di gorenean baina gorenak orain egon dala gitxi iraian erantzun du ez, gola, ez duela eta tramitatuko Oza, ez duela ikusten e, elegite hori tramitatzerik eta orduan ja bueltatu da audientzi nazionalera e, gure kasua gure, kasu horretan abokatuak izan degutenez horren jau de, jau de jazken nengo tramiteetan, konklusioak edo ditzen diote, ba, abokatuen konklusioak, eta ja hortik aurrera, epe nahiko labur batean, e, baina orain urriaren bueltan, e, edo azar, azar oan asko jota, baina zendigute ja oso epe laburrean, zena dutenean e, legeak ba, galdunantzat e, azkar eta eta gogo horragaten dira eta esan dute pelaburrean hori ba, ba irmoa izango dela eta ja helduko dela ejecutoria dizen diotena dela ba e akusatuei gutun bidez abisatuko gaituzte eta hor emoten digute 10 edo 15 epe bat ba, espetxean espetxean aurkesteko horretan or, momentu horretan gaude E, gutariko lau, lau gaude urdebeteko zigorrarekin eta orain espetxeratze arrisku ala da eh e, orain honek egunetan jakingo dugu zeran geratzen den bakoitzaren egoera bakoitzaren negora desberdina da ze ez batzuk beste aurrekari batzuk dituzte beste batzuek orduan aukera desberdina daude ba espetxeratze hori libratzeko edo edo ez orduan hori jakingo dugu urrengo egunetan Eh, bueno, sententzia atera xenetika el de ere, ba, e, lanketa enqueta ese publicoa eginduzue hor resortu den plataformatxo, Oroimena delito de eta hor ba, bai bi bi konzeptu argi eta garbi ikusten dira esalde batetik es Oroimena Oroimenerako eskubidea es e, ba, errelatu historiko hori egitearen eskubide hori, es, historio bakarra es, esgeratzea eh, gatazka politiko honen eh, ondorioan, eta bestea da adiarazpen askatasunaren, bi hoiek, eh, ukatu dizkizuete zuei, eta baita ere, bueno, epaiketa politikoen garaionetan, esabizua nabegantez bat izan daiteke? Mm, bai, bueno, hori ega zuharri guzi genuen naziratik. Eh, orain gainera, eh, gara iberri honetan, edo, es, asko hitz egiten den erreglato buruz eta den dut ha e, inbeste bargi dago guizaten dugunean e, iritzi delitu baten aurrean gaudela argo e, oroimen eskubide hori ran formulatu genuen iritzi hartkulu batean eta iritzi artikulu hori e, delkatzen duten momentuan, ez badierarazten azkatasuna urrtu egiten digute, hori ez da uza berrri Euskal Herrrean daude kasupillo bat, eta ez dira zarrapez, oza, kasupillo badaude azkenengo adibidez, bat, opatu info ez, publikatzea gatik e, bueno baude kasupillo bat ez? Ez, da, ez da gauza berria, dirazpinaz katasuna aurratua daukagula Euskaldun, Euskaldunok baina argi daukaguna da e, zigortu nahi dutena dela herrelatoarena, ez dute onartu nahi, ba, gure herrian ehm Beraiek inposatu nahi duten e, lerro edo relato ofizialetik aparte dauden, ba beste kontakizun pilo bat, anitz, eta mo, milaka kontakizun daude, hainbeste e, e, gertakari edo pertsonen konpromisoa edo hainbeste modu egondira historia egiten joateko. Eta argi daukaguna da hori frenatu nahi dutela, ez dutentzun nahi ba, beste e, abotzik. Eta argi oso argi daukagu horregaitik zigortzen gaituztela e eh, Iraiaren amaieran asken biastetan edo bueno eh, allá ya mugimendua ikusi genuen bilbotik, mobilizazio ezberdinekin, elkartasun egun bat, e, zeh lan hori orain, eze badakigu esan, aipatu dugu, eze paiketa politikoena, kasunetan honetan, ba, batean ere, ba, grebalarien atxiloketa, ba, dago geita paiketa, bueno, momentu, ez, oso mugitua, oso ezberdinetan, eta, baina, baina, suposatzen dugu, epela ere, mobilizazioak egongo direla, eta, eta, bueno, elkartasunerako ere, ekimen ezberdinak. Bai, ehnik gustu dut eh edo bueno, orain olaren baititzen joan garela gure gure herriaren historia eta injustiziaen aurrean, ba biti jakin izan dugu e, bai babestu, antolatu eta kaldera-kaldera irten, aktibatu eta eta hori egin dugu, oza, hori egiten ari dira bai libre dinamikarekin gertatuen mugimendu itzela deustualdean eta herribean eta agrebalariekin eta baita gastatu da gurausoan lezarrean zela ez. egin genuen irailean irten zenean irten zenean ba notizia zelan elegitea zeuternatzen eta ba eta ba jarraian izan genuen bueno un momentua alarma gorria pisteko eta hau eta, eta itzela izan zeneantsua egin genuen egun batetik besterako deialdi bat ba, ori, ba gure inguruan ba eta on diren eta dauden lagun asko batera, deitu genuen asanblada batzea zazpikatu gaztetxean, asanblada bitzea izan zen, hainbeste lagunetorri ziren, horregin ziren lantaldetxo batzuk, eta eta enten zeharraia zen ba dinamika poligua eta ditetan da. Ez bakarrik eh, hau zo maian, bizka batea irretzen ari dena eh, bai, hau, hau, hau, hau zoetik kanpo ere. Eta, bai, egine tugu inflexio.de ezberdinak egon dira, egon dira kale dinamikak, zalaketak, e, bai, burron badabaten bitartez, zuk komentatu duzun elkartazun eguna, ere, oso polita izan zena. Eta, justo, biar bertan badago beste azanblada bat, zazpikatun e, bertan, zeiretan, azan bai ekiak dira denak, eta, eta betartik aurrera, bai, marraztuko dugu, hemendik aurrerako bidea. Bai. E, jendea, bueno, epatu dugu, es, mobilizazioa kalean, horrez ere zuen e, blogean eta ikusgai dago, badago ba bideotxoa eta dibidez e, idazleen, idazle eta kasetari batzuen, es, ba, bueno, e, ez dakite elkartasuna, edo es, adierazten dizueteta, babesa, ba, kasuanetan itza erabiltzea gaitik, hauzi izan sarete eta, bueno, aieke Ba, baita ere hori da beraien eh, lanbidea ez, eta hori or, erabiltzen dute. Eh, bueno, zela nahi ikusi duzu ez, eh, jende honek ba, zuei babeserak ustea eta... Ba, hori ba, da Itzelada hori. E, Oso denbora EPL aburrean, jasotzen ane garen e, elkartasun, beroa, e, babes osoa. Eta hori bai izan dela, bizka bat gure hori minna elitu denean plataforma, ota alde txonen bitartez, eh asmatu dugun, pero, esan, asmatu dugun eh, asmatzen ari garen formula pizka bat eh, ikustea supese handuzuna, ez? Ba no Senora dugun bai adierazperasketasunaren orraketa denez. Ba hori, hitza erabiltzen dutenekin, eh, bai bertsoraiekin, musikariekin, eh eh idarleekin, kasetariekin, ez, Eta baita, oroimenaren oro inguruan dabi zenekin, bai, bai historialariekin, edo e, beste esparru batzuetan, ba, memoria historikoaren inguruan dabi zen e, taldeekin eta, basan esan genuen, honekin ba, egin godu gulan, eta honen, ba, jasotzea da, ba, hori, e, erramienta da ere, oza, berrein resna hitza, eta hitzak nahi bat digute, Baita de Abelche no Joko Dugue, todavía es adelante una zona de setenaridad. Bueno... E, ya da, iaia ia, marraketa gaita dira guri ere denbora gainera atorkigu eta, bueno, gustatuko Bye. litzaiguke, ba, edan aberandutu zaigu normalen mesala, baina gustatuko litzaiguke, ba hori, ba, bueno, beti besala ez irratiago emendago, ba, horrelako kasuetarako berezik zuek ere ba, deialdi bat luzatzeko jendeari e, bueno, nahi zuena nahi zuena gehitzeko eta esan bezala bueno, badakigunez urrengo azte doiabetetan e, albisteak izango direla, bueno, jarraituko dugu beste baten ere solas, solas aldean, eta, bueno, ba hori, Beti da esala mikroak irekita zuen txako, ba, nahi duzuena botatzeko. Bai, hori, lehen gota baina ezkerrik asko zuei, eta hori nahi duzuenean, eta hori nahi duzuenean. Eta urrengo jabetetara begira, diango jazteetara, edo urrengo gunetara begira, ba, ba bai, ba, jarraitu behar dugula, ikusi den moduan honetan. huronetan e, deustun, jarraitu behar dugun bidea hori da, gara joanetan e, e, erakutsi behar dugu Kaldea irtenaz, babesa emoten, elkartasun aderasiz, aktibatuz, ikuste dute desobedientzia eren bidea, legea injustuak direnan gure herrian erentzat, oso zilegizkoa direla eta eta hortik aurrela joko jobar dugula. Oso ondo ba, esker berriro gurekin izate gaitik, eta gabon? Ba, izuei, musu bat. Gabon. Gabon. 2002 20. guzturen amazortzian, maite peretereatzearen ogoita bosgarren urterronean, bilboko alde zarrako zeilagunek iritzi artikulo batak itaratu zuten gara egunkarian. Oloitzea alburu, ustea ekarri zuten libreki. Eretzia libre! Iritzia libre! Iritzia libre! Artikulua dela eta, bost audientzia nazionalean juskatuak izan dira eta 6.a, haur txikioen epaitua izateko zain dago. Audientzia urtebeteko kartzela zigorra eta 7 urteko inhabilitazioa ezarri dizkie. Bestalde, auzategi gorenean elegitear jarri dute, baina estietetanikazio onartu eta ondorioz, aieta lau espezieratze arriskuen aurkitzen dira. Akorduari bide bateagatik. Ilitzia libre. Iritzia libre Elkaldariak da mutua, Iritzia libre Nola maite duen botereak gure isila Itzakitotzen nintxeatzen da, Doinuzkabetzen interferentziaz zamatzen Gukaldiz, ozen du egiten ditugu ematebako itzean Iritzia libre Iritzia libre Iritzia beti libre Sinetxagazinei digute isiltasuna bertute sozial bat dela. Adirazpen askatasuna aldiz, afera zaratatxua, gullatxua eta eskandalosoa da. Belarriak sulatzen noko kirrinkaria sarri. Iritzia libre. Iritzia libre. Iritzia libre. Iritzia libre. Beti, Iritzia libre. Iritzia libre. Horregatik geure egiten dugu aitor, maku, Ziortza, julen, Mikel eta Ainoaren esate azkea. Ezinegon sozialak gizarte osaintsoago baten ezagorrea izaki, kezka bat guztiokin konpartitzagatik. Ixi Ila asteagatik. Arrasika entzuten ari zara Irola Irratiaren albistegia. Asika entzuten arizarie, baina ez, eh, temporal luzerako. Hori da, badira ya gauko amarraketa gaita minutu, eta ya gure gaitzateko momentu alduz aigunez eta agenda puntuak, bueno, agorkoan ba, gorde behar izan ditugun. Baina, badakizue, badauzka zue, zue ba, agenda, eta beste tresna batzuk internet bidez, ba, agenda horiek esagutu arizateko, eragi engoi guneak. Eta, bueno, estela, estela azkeneko garrasikan izango dituzue ere agenda puntuak. Arida. Ba, este liga B es la eh, Arte eta ondoi vi ya está, o sea, Che mai tanto taco oilu repan La très mortelle asartu ateravi cervezas ahora con el Egiten da